Rugăciune pentru taina odihnei, celor ce văd fața Domnului. Aleluia, slavă Doamne, Doamnei Sfântă, a toate Țitorului. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina odihnei, cea negrăită într tine. Atunci mintea noastră primește o mișcare necetată în jurul tău și se împărtășește de lumina ta, care sfințește. Despășește și în Căci dacă n-ar intra mintea într-o pururea mișcare, printr-o adiere necontenită și de viață făcătoare a Duhului Sfânt, în contemplarea lucrărilor tale cele sfințitoare, n-ar putea afla odihna înțelegătoare, ca o mișcare neîncetată în jurul prea sfintei trăimi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 toată lumea și toate înțelesurile din ea. Aleluia! Slavă-ți-e, Doamne Iisuse Hristoase, a toate țitorile. Te iubim și te rugăm, dăruiești-ne taina cea negrăită într tine, când mintea noastră s-a înălțat la vederile tainice, simple și desfăcute de toate ale cunoștinței de Dumnezeu, din că adevărul deplin și real ești tu, cel ce luminezi toate prin lumina cunoștinței și prin împărtășirea Duhului de viață făgător întru tine. Pentru ca fiind aproape de tine, să ne bucurăm de slava, de frumusețea, de iubirea, de darurile tale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 Aleluia, slavă ție, Doamne Isuse, Hristoase a toate torului. Te iubim și te rugăm, dăruiești ne taina odihnei cea negrăită într tine, ca să vedem strălucirea frumuseții tale, să vedem spântă fața ta, să fim copleșiți ca Sfinții tăi de slava ta, despre care nu izbuteau să grăiască, căști din ea izvărește tăria.